You know I love you Oh I love you now Oh oh oh I love you now, oh, oh, love now. You know I oh, love you Now we start with Mirate Yavuz on Club Music Live nga hëna nat prëmtë nga ora 7 deri në 10 This is Club FM M Jess M Jess Mesherën Club Music Hello. Jam Jesic. Ata e miq dashur. Ieri do të na afrymëzoj tani me shprehin që ka zgjedhur për ditën e sotme, edhe më një herë mbas saj do të jetë olta, e cila do të na entuziazmoj me paraqitjen e saj do për mëndoha. motin sot. Le të shohim. Atëherë shpreha që un kam zgjedhur për sot është nga Molière dhe është kjo. Nuk jemi përgjegjës vetëm për atë që bëjmë, jo, por edhe për atë që nuk bëjmë. Kujdes fram miq dashur ju, jeni përgjegjës për atë që nuk bëni sot në është <laughs> një Mëngjes <muk> Nisojesh me këtë që është këtu? Me ja, kanë bërë tjetër. O Lori ti let zonën atë oh, në mur. Një jo, Lori ka të drejtë. Ah, pse? Do të shpreh rreth të murerit. Po po, defekt tek një, po po. Nga moli. Sekondë, nisë, kondicioni do të shkjohet. Ai ka shkruar, nuk ka shkruar, ne mos e thohemi. Ka shkruar në mur, një shprehje dhe po lezon një tjetër. Kjo është po, dhe. Siç e kam thënë, kanë përshtypjen, unë po unë se shoh ekranin, por Lori është shumë i mirë. Faleminderit. Lori, më bëj një monitor Lori, lutem. Më një monitor. Çfarë ndodh? Unë kam ndalur të gërmam në fletoren no. time dhe kam disa shpreh nga Molier. Ahe, Atere, a e ta dini, a e kazan Molieri? Po po, patjetër. Po, pa po, pa molieri ka mundata. Molieri vetëm gjëra popullore ka thënë. Molier. Po ajo që Lori po lexon në tabel është ajo që un kam zgjedhur për. Themi le të themi tartuf mund të jetë mund të shpreh për sot. Kaj. Ai. Oui. Aha. Uh -huh. Atëherë, shprehja është kja. Njëriu duhet të shikojë brenda vetes para se të gjykojë të tjerët. U bën dy shprehjes. Bravo. bravo. <laughs> Ja, anash gjajtë. Ju gjoj brenda vetes. I mbahen thana, po. Pa, para se të gjykoj të tjerët. Mm -hmm, kjo është si mm -hmm. ne kemi të tjerë. Mm Ëh. -hmm. Faleminderit. Don uh, si traun, shikoj një herë traun në syrin tënd para se shikosh chimën në syrin e tjetër. E vërtetë, no? ato janë ndryshe. Faleminderit uh, Jeri. Të lutem. Ja ku po e keni mëmiş edhe takimin me Alton këtë mëngjes vertiu parashikuar motin a ç'tu them sot ç'tu them <të> sot 19 gradësh në këtë moment e 21 do jetë maksimale për sot 99% shanset për shi sot do jetë nami So ne namëmij dashun klubin e mëngjesit, gjithashtu do ket rrebeshe të më dhashi ju. Jo tani ne, por për jashtë, për jashtë. Rrebeshet të më dhashi u atoolta. Po, kështu edhe njofton. Njofton edhe bashkia për përmbytyje. Nasa thotë për përmbytyje në në Tiranë, në Shqipëri. Në Tiranë thonë. Në Tiranë. Po. Ëm ministri ta kontrolloiun? Patjetër. Mos zuri me me shërfëla, un jam jam një nga personazhet e lagur as atë mëngjes. Do të morr çadër, domethënë. Ndoshta një dëgjoj, jo, se mora çadërën, uh, uh. e di pse se kisha e kam mbyllur në makinë. Ah. Uh, kështu uh. që harrova çelësa të lart, edhe po e shikoja nga dritarja kështu. Çfarë të bëja? I zradhien. Është atje, është e sigurt, domethënë tim ku e kemi. Por sa do të thëndroje uh. mbyllur dhe e thatë, e mbrojtur nga makina. Fantastike. Shumë mirë. Kështu që kam një çadër, e kam në makinë. A tregon motin sipas teje, se ti ojë ky moti im nuk të pëlqen? Jo, jo. Edhe sipas meje, Olga. Sipas me deri të dielën që vjen. Sipas meja është me shi sot, nesër, pas nesër, pasi pas nesër, kështu kam tharë. Ditën pas pasi pas nesër se, lë, lë, lë, lë, të shtunën dhe të dielën. Mm. Pastaj, së dita e bazë ishte e premte. Atëherë ti thua për të dielën e, e, uh, e datës 13. Të dielën e datës 13. Le të them që edhe deri të dielën e datës 20 do të kemi shi. Wow. Wow. 2 javë platë A e njësë se pësa e fjellon me kësa që rojë Bëhetë sikë shumë Ii Pa, në e shvifi E keqëja është që zëbëndot as një punë E po të në Kse As robat nuk të thaë, ne Ko e keqëja Lakështire madhe E vërtet është A është një shqetsim më tepër për Për ju e kam vërre që shqetsoni shumë Do a them Do a them që nuk e di pse Po, e gratë janë ato që... Dhe po, robët mund të futushe dhe kërënda Po, s'kam të shua një në i burqë që më thotë... Me i shokë, s'kemi me që apë bënë mire, i shme jasë më thaën robët faën Po, <laughs> po. për fatë të keshë gratë mire në këto punë Për fatë të keshë ndoshtë të po Po, kam më shimin që edhe, përveç asa i e shpjegon dhe i diku Që ju më merën i me atë punë më shumë edhe prandaj edhe shqetësori më shumë Më A mund të ke deruar unë rrobat? I derë, e ke përsëri unë në atë moment jam jam them babo sa shumë rroba për të deruar, babo. Bën si bën derë. Po nuk e di se të them babo çarmoti, këto nuk do të thaan Lema, a un der. 3 ditë, 5 ditë, s'ka. Po mirë. Letrin ndjen. Kemi rroba plus. S'i dha edhe për atë ta abras mendinun. Babo, un dëgjoj gruan time vazhdimisht që flet për babo, rrobat në balkon. Ë ke qenë këtu. Për çka shitsim grashkë. Babo, rrobat në balkon, po. Masa të vjena jo të telefonat dhe, lali kuj <gibeni> e ti Fut pak robat bro Popo, ehe Në shënqersh, po ti Nja haktu në balkon, po i fri roba dhe Ja, posa e më pjetë, si e ka dhe në oltë asot? Djel, djel, isa Ema hatani Masa e të në shketi se marrë oltën unë Që e kam të dhe unë mesjosh, a? Korrdojnë unë, që që të lutën sot se Ka rova në Ballkon dhe nuk duam që gradësh Shqipris me stil edhe e imja. Pong bobo. Nuk kanë robot. Sa ke, nuk e di, nuk ju qendet, nuk ishim asnjëri zyrtar genderman, edhe jo mua. Nga ana tjetër kur ka ditë mira et thata, vjen se bën kocq. E kemi mësuar se bën. Po, thash, thash. Aman sa shpejt u than duhet hekurosur tani. Ola, mm. është tjetër gjë pastaj. Ai është më pas. Unë them se nemund habim, nemund habim një <laughs> një rubrika ngesa burave ku ata transmetojnë si thua ankimet e tyre që kanë ndaj ankimeve të grave. Do të thotë se kur dëgjojnë vazhdimisht ankesa, fillon të vë thua baba, bë Bo, bon sa shumë ankesa. <laughs> ankesa ndërtohet. Dhe nuk do të bashaj edhe e logjika mund dish. Bon bon sot ditë me shi. Kush rri dëgjojë gjë <laughs> që do të thonë se nuk thaan rroba në balkon. Këto janë pjesa më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna nëpërpret. Nga ora 7 dhe i në dhe -dh. This is Club FM Këtë jam pjesët bëtë mire të javës nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prende, nga ora 7 dhe i në ditë This is Klub FM Wow, së shpejt i go kjo, kjo këng Sa ishe kjo? Tre gjus Tre gjus? Më wow. tukësi një gjus Mirë se keni ardhur në program, ishtashur Jeni me klubin i mëngjesit në dalet e Klub FM në 104 Tani, për ju Je rrugëdes. Mm -hmm. Ti je kot mos e di qofares se ti se gjen dot kurrë. Okej. Okay. Ja, Çi okay. tani mund ta bëjmë. Faleminderit. Se se gjen dot. Un se kam gjetur dot. Je Luka shpresë se gjithmonë. Jo, ja, asnjëherë. Kjo lojë është shumë e vështirë. Ëm mm -hmm. um, në fakt për ty, mm -hmm. po për tjerën është aq e lehtë. Saqë sa loja është e thësa quhet mos lojë në klubin e mëqjesit. Ëh. Mm -hmm. Edhe nëse ju miqdashur keni përgjigjen e saktë, mund të merrni pjesë në lojë, por nuk do të fitoni absolutisht asgjë. Okë. Okay. Nuk do të fitojnë të paktën për sa më përket mua, nuk do të fitojnë uh, sot në mëngjes. Cfarë? Një një, hm? Një një roman me uh, autograf nga Kadare. Nuk do ta fitojnë sot në krye të mëngjesit. Okej. Në rregull. Uh, për sa më përket mua, nuk hmm. do të fitojnë një dark me Ardit Xhebrean. Jo, oh, një dark me Ardit Xhebrean. Dark uh, romantika apo <coughs> vetëm dark? dark dark okay <laughs> arditi është tip romantic wish i aws gone both on fires karan e në fakt okay. unë kam një dhuratë më të rëndë akoma një vilë me pamje nga detit një vilë me pamje nga detit oh. do ta fitoj nëse nuk do ta fitoj nuk do ta fitoj sigurisht dhe meqense mba... për mua ishte shumë e vështirë do unë nuk do ta gjej dot kur mm. atëherë nuk do të fitoj nga un asnjëherë një avion gjur Leila tash te dejni në një tjetër jeri mirë një avion gjur okay. okay. Leila <laughs> Ngjyrë leilak. Na zgjenjo fare. Shumë mirë. A... Lori. <gjartë> lori Charles uh, do fitojnë fituesit. Një tren ngjyrë leilasi që Elvana Gjatos nuk do ta fiton. Bravo Lëlia. Këta këta dy regjisorët kanë dy dhjir mendim. Në fakt nuk e kisha fare planin. Tani ai treni mabla. kur ai treni leilak kur futet në tunel aty, ka ka është metaforë për diçka? Pse deri riz kur del? Nuk është në tunelin. A është se pashë dora në si? Se nuk e dija ka shpiguar regjizorit gjitha Por kur ka një plan që futet a i trejnë li lila Atyjë që dija madhe do më thënë të thash Wow Po gjithë zi <laughs> e, e, Dhe është gjithë, në shalanë Se sështë janë disa vagon Por tani le të të gjojmë Miqtashur Kujdes, në këtë këngë Mungon një fjallë Dhe ju, ju siguroj Nuk të dhe a gjeni dot Dhe ju siguroj që nuk të dhe a shkruan i mm. dot Në 062722 në ko Për të fituar Ose në fakt për të mos fituar, gjithë duratës që në thamë së nuk do t'jabim. Jebi. Wow, se vështirë. Këto janë pjesët bëtë mire të jabës nga klubi i mëngjesit. Live nga hënën e të premte. Nga ora shtatë dhe i në dhjetë. This is Club FM. Sleep in your eyes I don't want to miss the second week kam pjesa të më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna në premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm kamazin sekë kamëta çu delin of të deli go mar <laughs> ky lori më duket apo është lori çuditë çuditë lori ja un po flas ndërkohë bë jo oh. bë... oh. ja, m'bëm përshtypjes ha <laughs> idele pavullnatçme <laughs> ja rikshowa <laughs> Gjatëkos që ishte duke nga rrë Kje përresur që karosët e golfit? Po Karosët e golfit? Po, karosët e golfit Kur luan golf Janë të se karosët Janë të dojës golf Që të ndimojnë që të shkosh sande i këtejse Ndojnëher janë kodrat i gjata me si këshu E njësë është njëri që po ngetë karosën e golfit Edhe në i moment me këtesën pak si shpejt E karosa përmbyse Dao, bje, e kryon zhurë ma tje dhe një zonjush që jeton në një vilë që është mu ngjitur me me fushën e golfit aty, del në balkon se do të dëgjojtë çështë kjo, rapallim këto zhurma, bosh shumë e bukur. E ky burri që po shkundet në atë moment, ai tha i thot më fal pse të vrave? Jo, i thot jam okay, jam u bënçi zhurmë, po jo nuk nuk kam ndonjë problem. Po ja paqartë i thot ajo, ja paqartë shplodhur. Ai ka Dashur Jeri Niro the Chamber. Ëm mm. ka pak të hahur këto te kraharor. Normale kot nuk e ftoj lart. Po, edhe flokët i i derdhën si më ndash, gjithandenj. <gjohet> Le ç't them, të, Jessica Rabbit mm -hmm. ishte xheloze. I thotë, çika un do vi, i thotë po po gruas time nuk uh, do i pëlqente. Ëm. Ndaj pat lutem thotë, eja eja mos bëj kështu. Edhe ai shkon te dera, kjo zbret postë mer. I bën një çaj, e shtrinat janë kotuk. Ëm. Mm. Edhe fillon bisedon me të, i thotë uh, Më thujen, shtrinqë, e thotë, rratë, uri pak mos, Jo, unë do rria, po, po grua s'timet E nuk do i pëlqendë Kjo, a, më thë, që bëri pak, thoshtë, ajo Ska në një problem ja Unë jam vetëm Pasaj fundja, ajo zotë marrë veçgjën Qo sa ajo zotë marrë veçgjën Edhe filloj i takë, e zbërtheva të ripin ansaj Hojqin fillim supet dhe la Ti bjerë roba dhe sigurisht ajo është një Grua e përkryr Në fundë farë e thajjo, pravë Gruaj për për për qente, po e gruaja sot. Kjo e vë zy pëlqente, po lëre ta shihim. Dgjom mua. Fundi, ku është ajo? Kush i thapë? Gruaja braku është. Po, po, karrocës pra se ka rënë. <laughs> <laughs> Këto janë pjesa më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna nëpërntë, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. She's Jerry yeah. and I can all have just what I want. She's the baddest. I would love to fly, take a shot and you know Yves Saint Laurent, but nope. nope. Shame with it though. All because you got a rondo. Boss, boss, if you don't know, she could never ever be a broke girl. Cool. You don't own me. I'm not just one of your men and toys. You don't own me. the ball.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 I get bored of basic no. She's the baddest trait of vicious Texting her and asking her If she's alone And send some pencil pictures She said no What? Well goddamn Damn. She said come over And see it for yourself Never asking for your help Independent woman She ain't for the show No nah. She's the one Smoke with her until the God. Stand up until we see the sun The baddest ever Swear she do it better Than I ever seen it done God. Yeah. God. Never borrow She ain't never alone That's when she told me She ain't never ever ever Ever gonna be on Ah Somebody like me before don't wanna be easy Get on me Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hëna na të prante nga ora 7 deri në 10 This is Club FM Kështë të përtit, Lori? Lori së ndiesh? Nga të kopë se kaqen të shurria Se <laughs> kaqen të shurri më e formë ah. Yeah... Oh, yeah... Check it! Yo. Lagi me champagne Kjo është ko ajo Lagi me, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Yo, me champagne... Nuk e ti, nuk e ti Ashtë du n'kajshtë di? Së është ajo? Së është ajo të të të të vëllit Së të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t <'verdole. laughs> Vash e bukur kem? E di, e di Po Gjith breakdati e ka të shuar Te qulli me prosecco Mu dha vojo shum? Ha? Pam Tu shqeji me Diat ka cka val E tjer, e tjer E për kum i kje qetur këto baza? Hmmmm Jojojojo yeah, yeah, leri leri Leri e shume mirë mu mba më bërqina jo Kish më kërgrypjër i në tuf me lektat, a hën të ku? Ju me me 2 mishë, do me 2 mishë, 8 mishë, 8 mishë. Edhe me show hekurist e juaj. Ej Zumbo Hekuri. Mish dashur. Check it. Zumbo Hekuri është anagrama Thekit. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Prrente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM.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 sot më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natën e premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm po i tirana duket është përmbytur tani po shikoni në automjetin në të gjitha thot... rrugët mm. endri thot përshëndetje klub efem po shkoj për në punë dhe mm. ka shumë trafik në vor por a vor apo po shkoj këtu po bra pse çdeshë moticitës doni doni shruan rest in peace don bosko oh oh o por lutë të gjitha Është në nuit tani? <muchim> Nuk e di unë. Jo, jo. Volta, po vi ngatë sot. Domethën ose Lori më sakt. Kush ka hapësira boshë? Hajde më s'a. Vënde bosh kemi plot. Krevatë <imitt> <imitt> kemi. Po, ajte, Ti, Lori mund të shkosh me thën drejtën. Ki para syve vetëm një gjë. Po. Që është është ka dy taj. Yon jo kat pes t jam. Po për shpëtoi. Kat pesë ti? Nga kat pesë uji nuk vjen. Po, mirë ata. Më jam rregull. A unë jam në kat poshtë lorrit në kat. Posh kat pesë po ketë rac? Po, nuk vjen nga poshtë, vjen nga, nga, nga lart për lorrin. Ai da të unaltin se kanë vend plot. O, ta jam mund të, të ngrohtë në fakt. Zemra ime është e madhe. Shtë tjetër gjë. Edhe është edhe më sigurt. Po, Shtëpia një, është pak më vogël, po zemra mm. ka më të madhe. Ska gjë, kremami është më i im. <laughs> në fund të fundit mua më intereson zemra. Pikërisht altin, ka vë një kavate zemra ka ultës. Kujdes futu në barkushën e diaft se të majtën e kam të zënë. <laughs> Dje. Mhm, kemi dalë, kemi dalë, ne jam, po, kemi dalë kishu për për të blerë një dyshek për çun. Mhm, aha është është gjatur Ego thomë <gjë> Si bëjmë i shku Nuk rriton me i palosur o ba Nuk rriton me i palosur o ba <gjë> Ska pas të falë Se kemë palosim shuna <gjë> <një> pa. <gjë> Por, uh, por taj që nuk do më Dhe Ja ishte bukër se shkuam një ndushan ndje Të mirë me thëmë drejta <gjë> E kështë që pëjë provonë <gjë> thë A tha du shekot E tjetë shtri dhe <gjë> njeri Pa ishte dhe i lodur Se ishte pa gjumë bas dite E zori gjumi? Kur se... e pashun ai se po të mos më sepse një herë kështu, iku ai. Ai. Es paskatë stor. Ai është, ajo është, tamam. ajo ishte, ne ato do i marrim. Pam këy është, është eksakt për për Brian. Për derisa e zuri <laughs> wow. të qum. Dish e zuri qumi atje. Wow. Na do dyshek. Ato shkrin ato kozat që punon atje. Sa thash. Hey my bab. Mm. Që çu prandaj po them, është është e rëndësishme, Altin që kur zihesh po, zihesh shpinën kevaldi më të mirë. Po brapo. Aunë diçë tek dysheku olta nuk të fal. Ja jo, jo. ja. Ka kam investuar. Shikoj, jam shumë po ta po ta pyes për shkakun. Uh, sa sa baraz ka hedh për dyshekun olt? Nuk jam shumë e sigurt, pak ka shumë, po, të 20000 euro apo po. po. Wow. Olta ka dyshek. Kusht ja, e një kështu si me. Nuk ka, nuk ka drejta. Shikoj, nuk është nuk është vetëm dysheku, e kupton, ka edhe klav, ka edhe charge. Ka dysheku të fundit as. Smar dyshek. Për e shumë me dora, i komandot me dora Hop, të bëllë e massage, ka dë duar brundek? Gjo, është këshumë Shërko, kjo nuk ka... është kjo the internet of things tani, që zë që lidhe A lëndini me afton të amendoj t'i qka Si që s'i që t'ini pëshumë, është bitë du shek, t'ashtë duar nën kokës i shpor ikë shumë Lëvis vetë du shekun, mos Lëvis fares I shkorë mund djo pëshumë Për di qka, që a i duar Edhe vetë me mendon, vetë me mendon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 pam pjesën më të mirë të javës nga klubi i mëmësit live nga Hëna Nat Premta nga ora 7 deri në 10 This is Club FM jeni me klubin e mëmësit na na na na jeni me klubin e mëmësit çdo ditë tjetër nga Hëna Nat Premta nga ora 7 deri në orën 10 në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV si jeni ju sot So mua është e lagur njëherë, edhe um, unë gjithëse lagur. Jo, thjesht pak e njomur për të përcjellën vetes, po. Jo, unë në kvarit, më thonë u laga shumë pak sa rregullova çadrën se jo. u skalafit. U skalafit çadra. Po ti lërka? Nga këtej, nga poshtë gjunjëve pande u laga. Nga faktor film, është një zonë që lagës gjithmonë. Për fal. Kjo muzikë apo e vendos ti? Jo, nuk e di nga vjen. Seriozisht e kam. Po më thëm nana nana. Ah, okay. E vendosëm nanin. Të dëgjojnë, na kish mama, nanin. Wow, a si toktor? Wow, <jumped on> si një klasikë e vjetër. Ja erdhi te nana tjetër. Për Jezlindin. <laughs> Dishoni shumë mirë. Wow. Oh, faleminderit. Ti rregullova. Jo, ishte mirë fillim, po kur e mora unë dorë pastaj. Bravo. Normale. Po tani i ke qenë traum që zgjita, por duhet të ta dgjosh nga ana tjetër, ndryshe nuk bën. Përgjigjese iš... një herë. Hello. Po ti si je? I largur apo? Ah, jo, jam shumë i fat. Okej. Ti ke shpothuar. Si ka mundsi? Si, si ka mundsi? Çadır? Si ecën? Atë un çadır kisha. Un uh, mm. fillim majtas, pastaj mm. djatht, pastaj prap majtas, pastaj djatht, pastaj. Ah? <laughs> Me hedhja. Jo, shumë rafte. Ja, ne hajmë pastaj teatrin. Pse më kush ulak? Kush kanë kohë për të lëvuar? Holza, Holza. Holza ulak sot mëngjes ke çfarë? Ose <laughs> po, nuk e, ose nuk e dija se Holza, seriozisht Holza më thine novide piçi shumë lart. Nuk po rregullove? Duhet të, jo, t'rregullova po jo kuran kohesha. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hana në Trenta, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Rushed to death and sickest captive cancer pjesa më të mirë të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna në premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm oh zë klubos is ai jepini ja um dhe <laughs> leju ai vajsa um ha ja ja ti ti do të rish e dashur po të hash është ushqim ja nikës Ather me siguri do të jetë një lloj veprimi. Jo, jo, jo, jo, jo një, një send. Çega e jo. mundur ta të, të futet në goj faktë? Send mund mund të themi send. Por ka hmm disa kuptime si fjalë. Mund të themi që një është... kuptim është edhe send. Send puna. Në një kuptim e kemi dhe në goj. A <laughs> duket se edhe jo. Ather është fillo me më heri. <laughs> është mbushja ja, e ja, ja. dhëmballës. <laughs> jo, ja. no, jo. No. Shtolta. Uh, Ska më dhe njëm i jeri jo se kërën ti më e që o përën më kejë Filon me që? <laughs> ja. Filon me, ja. me përën po e për ja. indi, jo. ja, të tëndi Po që që gjeri këtoj që po mendoni? Mentale, mentale dhe më ndryshme Mo së nga tron me atë që të tham okay. E kemi dhe në goj, ja. kemi dhe në goj Në mënyrë figurative Teknikisht se që përqeni u me Mo së nga tron me Më më më më më Mjalt, goj mjalt Pyrs në gjeri Ha, ha, ja, si në rrok të drejtë. Kurs, kur dikush është që. gojë ëmbël, për shembull gojë Jo, jo, s'ka lidhje ja, me gojën. Ë ja. ëmbël dhe gojë mjaltin. Po e ke brenda gojë apo jashtë gojës? Afër gojës. Sa ka thjesht apo e bën? Gjë gjë ta... gjë. Jo. Ja. Gjuha. Ja. The mund të thojë gjua lopos që ha, thon. Jo, sikao. Kur olta sot, jo nuk ha atë ja. asnjë si mënyrë. Kur olta sot e kemi në gojë, e thot në mënyrë figurativë. Figurativë, mbajmë në, në gojë pra si fjalën. Si nuk është se e mbajmë, kështu që mos ngatroni. Pavar si fjala që e mbajmë ne gojë. Jo, jo, nuk është puna si fjala. Si, si, uh, si bajame, për shembull, po marr një foto në në siguri vetë, por dorët dhe ato. Gojëshyer. Mund të shaj. Jo, gojëshimën do. Në asnjë lloj versioni këtu nuk ka. Gojëshimë, e di pra. Jo. Jo nuk ka as kurrë. Ja. Por është një gjë e bukur. Po. Një gjë e bukur. Po, patjetër. Tash bim, është bim. Jo. Nuk është bim, është send. Jo. Po, po, ndi -jemi, -jemi, si jemi dhe si send. Ës kafshat e. Madi mund të them që është edhe karakteristikë shumë sendeve. Ës është një gjë gjallë? Jo. Kur thua karakteristikë, njerëzit kanë të tilla dor. Kanë të tilla. Kemi ne të tilla. Po patjetër. Prandaj tash është një fjalë që ka shumë kuptime. Ke njerëz sonë vetë. Të gjithë i kemi. Të gjithë i kemi. Ku lomë bër? Jo. Njerëzit asnjë gjë nuk lomë. Njerëzit kanë të tilla. Ku lomë ujëri? Jo. Njërë si të kanë të tjua, po, është edhe send Po, po, po. Kur është send, është shumë e bukur Dhe, ta japë një ndimë se vëmë shumë gjatë po, Dhe është një send që përdorin për gjithështë vajzat Por, edhe të shumë atë më pra përdorin uh, Si kërë me vë, si kërë me vë është si një biju? Po, në versionin e sendit e gjenë të cilizuar. Gjenë e civilization. Varse, Unaza, derdani nuk janë. Jo, jo, jo. Vasi? Jo, është një gur, është një gur i çmuar? Jo, të më d. Është një p, është një p. Përmend? Jo. Është von, von. Jo, nuk fillon me p, fillon me d. Jo. Një perla është një tjellë. Perla është kështu. Perla është një tjellë. Po. Perla është një x, fillon me x. Jo, jo, jo, jo, jo. Perla Tani, është gjithu po i ngatrojmë. Perla Perlati, <laughs> më. Nuk fillon me m. Midje. Ja. G. Jo, jo, jo. Më shumë ngatroj me atë. Si. Ja, më shumë. Atëre. Perla është e tij. U thash, njeriu e ka. Pa, ka. Nuk do më të ç. Jo. Të çmuar, jo. Ja. Jo, nuk është se ti ja sheh dikujt, por të gjithë ne e kemi. Sh. Në pjesën tonë të brëndshme. Në pjesën e brëndshme e kemi. Në pjesën e, e Goyës. Njerëz të mi. Po jo të Goyës, mëti pse ngatron. Jemi njerëz të krshtu domoshta jo nuk e di falë pra. <laughs> kemi atë perëndash e tilla atë pra. <laughs> <laughs> kemi dy lloje brenda nesh kemi dy lloje perlash pra jo perlash dy lloje brenda nesh bb jo bajame skizofren jo jo skizofren kemi dy lloje skizofrenësh Kemi kështu dhe kështu. Merci. Jo, jo. Veshka, jo. Ja. Ja. Uh... Kemi kështu dhe kështu. Ti bëj je mi njeriu mirë dhe njeriu keq. Ja. Angjël dhe djaj. Jo. Mm -mm. Zakonisht sa nuk piqoj. Ai po pse mëcion këtu dokojm? Na duhet mikroskop për të parë këto. Ç, fjolla me ç? Jo. Hë. Na duhet mikroskop për të. Sënjëson. Mi gudes. Te çelizat janë. Te çelizat janë shumë afër. Probojmë analizat. Atëherë fillon me ja ato r r r r. Ja ato të gjakut do thoja. Po gjeta. Ë gjete. Vazhdo një ndimë makisha. Ne kemi në gojë. Dhëmbët pra. Dhëmbët r. Unë ngatroj. <reflections> me perrat mund të bëhen të tilla. <pixels> Ban r. Më nda korda. Jo, nuk e ke thua, sinqerisht këtë herë nuk kemi ngatruar. Po, se si dhe kishin në gojë ato, e them në mënyrë figurative, është korrekta. Jo, nuk them dëm të rruaz apo diçka, po. Po, nuk nëse ti nuk e ke thua, është diçka tjetër, por ekziston. Mirë, do do do të përdorim një term tjetër. Përdorim një term tjetër. Dozikonin, ja do t'sikoni se si ndoq kur mm. përdorim të njëjtën formë. Ja do vim bas pak. Kemi problem. U përmbajtën e blendit. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hana na të prandte nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. I'm talking money, need a hearing aid You're talking about me, I don't see the shade Switch out my side, I'd like to get any lame Switch out my code if I kill any pain I like what you got <laughs> I'm a motherfucking starboard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 Live nga New Yorku Mirë mëgjesit Mirë së këni ardhur në klubin e mëgjesit Në klab FM në 104 Edhe në ekranin e klab të voz Sot është uh, Hello E ndë, data 10 Data 10 Në në torë viti është 2016 Më në qëta shër kjo është dita Ne e kishim live dje Por kjo është dita Që një gazetë francese Kam përshqipjen në nishte La Liberacion E këshe quajtur Trump gedën. Ëh. Oh. Edh ja sasi për këndër radio. Trump gedën. <laughs> të jemi mirë se vinim ish dashur. Oh. Morën çes. Siç ka thënë <laughs> Siç ka thënë edhe një franceze, një <laughs> vajzë franceze. Ehm um, e quajtur Marie Le Pen, ë um, thoshte që kjo nuk do të jetë fundi i botës. Kjo është, është fundi i asaj botës. botës Jo, jo, është fundi i njërës botë Dhe fillim i një botët të re, re. Oh. Dermaj Shë që unë them letëqeshim nga zemra Për, uh, për të botë të re Këto janë pjeset bëtëmire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënënët prende Nga ora 7 dhe i në ditë This is Club FM I can see you hurting through the same thing, baby don't you worry, I got you, I just wanna know you, tell me all your secrets, looking like you need it. We can get out në pjesë më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na e prente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Ëh, <laughs> uh, tani ne vazhdojmë pyetjet. Ktu përgjigjet e sakta në kryenin e mëngjesit për Pop Cuisine. Mhm. Mm Yeri. Ta. Hello, im bë di ka diçka? Lag. Lag. Pam. Ah. Prave Yeri, të ndon të shpresh të hedhësh më mbi di ka diçka? Jo. Ja. Lag. Po me jetë tjetër? Jo, sht. Lag, po, okay. Mirë, byty në numër 2 për ty, Altin, Altin. Po, po, ja, po. ja, paksoj, për shkakun është jeri që ka lagur t'i kë? Mm. Tani ti i ja apakson dhe i ja apret fëqit E lov, pra, e lov bravo, bravo, bravo Tani uh, që personajin dohet i lagur dhe i lodhur <laughs> Unë mendoj, un mendoj që, po, munë mendoj që këti personajit të lagur dhe të lodhur Lagur nga jeri, lodhur nga t'ini <laughs> uh -huh. Munë dhe t'i bëjmë t'ishtë ka t'jeder Olta, që nuk ka asin robë në trup, ta shveshim Lagur iqë Bravo, bravo Ishiwa. I lagur, <laughs> i lodhur dhe lagur iqë Personajin të në shkon të kë për diavonët. Thjesht çfar çfarë do ti bëj Lori? Lori, si e shikon ti këtë personazh? Diami, Gjalpi, Avaj, që përdoren për gatim. Lyr. E shikon si? Lyr. Bravo. <laughs> oh, bravo. Një ilagur i lodhur, dheuri si Lyr. lyr. <laughs> Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna nëpërnte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Do janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Printe, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Yeah. Yeah. Yeah. Mëngjesi, mëngjesi. Më se kanë ardhur. Ojta. Atëherë. Dhe fitues në njëjë? Jo. Do bëj disa lojra më të lehta në mënyrë që do japim bonton. Do japim edhe disa kopje nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga libri Bon Ton, miq dashur Bon Ton. Olsi e letrua që shkruajtum. Tam. Dhe Olsi ka hyrë në zemër më një herë. Po, po. Çfarë, çfarë të fksish për të? Ë, jerit i pëlqeu thuaja me lule. Thuaja. A hito pudit çfarë të pëlqeu ty apo ja, mua? Kjo, kjo jeri është. A është mënyra radifonike për ta shtyrti kë kur është duke ardha të buzëzi? Ndihmë se ban për të shtyr. Ordër. Ndihmësat në shtëpi dhe është një grua që po luan jashtë. A si drejtohesh ndihmë se në shtëpi? Interesante. Shiko, mund të duket si një gjë. Super. Kështu po, shumë njerëz kanë marrin ndihmë se në shtëpi. Po. Ka njerëz më shumë që kanë nevoja fizike, edhe për këtë arsye do të marrin ndihmë se në shtëpi. Mhm. Mm Apo di kishim, eh, ti e thën, ti e thën. Disa njerëz janë shumë të zënë, punojnë shumë gjatë. Kan orare stresuese, ti e thën, nuk, eh, nice. Gjeng edhe kur mm -hmm. organizojmë një festë për fëmijë. Po. Sa duhet keni para sy? Po, po. Mhm. Super. Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. Morëm njërë mm. nërë një ndimë se në shpi. Mm. Si vajti? E bërra shpi në zizë para se të vinda e. Se vinda <laughs> shumë turpë. Vërrave të orë. Gabim në bërë se... E bërra dhe gjitha. Po, po për punë, se kisha thani, mar... thani thiesh, grae, më... Tani, thjeshtë grejë më kërtenon që do marim një ndimë se në shpi dhe... <laughs> Ti vazhdo mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mb Thonë që Blauna Qireti do të bëhet Ministre Jash me Shqipëris oh. I ka mardënje shumë të mira me... Me, Donald Trumpin Trumpin, me Donald Trumpin po. edhe... Kishtë edhe një foto Unë themë, uh, unë themë, mi dizë ditë mirë Bushadi dhe Blaunës me thëndë drejten Ditë mirë E jo no ditën Në vienë keshë Jo, më farë jo në adhenë, por edhe ditën <laughs> Po, a Ministre Jash me Po, s'ka zë ditë keshë me? Dresa është edhe soqja e Nikos të sh -të sh -të sh -të. Ani go spa, aty e kemi me ruximin. Po po ka drejt, ka drejt. Ai është shoku i milionës. Po oke, jam duke, jam duke blerën me presidentin. Më thuajti mua, më thuajti mua cili ministër shqiptar nuk do të nuk do të se do ftohesh vishu. Cili ministër shqiptar nuk do të shqyhej? Shqyhej. Mirë e thënë. Fizikisht për të bërë një foto me Donald Trump. Po pse svishet? Ja që e ke blerën me vetullën përpjet. Prandaj un them. Hiçni. Qa keni, edhe vini, vini Bleonën? Po, unë më ndoj që Gjasat janë në Shqebleona vitin tjetër. Të të mm. Po, përse jo? Leonën e njojnë, ka qenë edhe të ga jo, The Euros of Hollywood. Nuk ishte aji programi tam, tam. me Euro të Hollywoodit. Mm. Që që që njerëzit e njojnë, është provuar tani më. Kur ishim në Kalifornia për shumë, zjodhen Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, po, ka qenë po, guvernator. Tam. E sakt. Pse? Pse ishte në televizor, pra? Se a Paris, are, mm. aktor, a, për edhe se i zhuar nuk ështesh mbajt dhe njerë. Asa i... E dhe e të e të do të oh, dhe... E jam pak i... E kevesh, un jam pak i... Por ashtu... Um, pak i trashe ka pjanë. Esh johë në më pras, ishë president... Ishtë në televizor, televizor ushjot president. Se jo bleuna, ka ishë në televizor për që shmo? Në fakt do ishtë të më, më mirë tisht e kryetari bashkije. Bleuna... Sësa ministra jashtën. Për të të të të të të të të të të të të të të të Se du t'jami një vënderit, e ka fituar atë. Jo, jo, më mirë lërë. Unë dhe më bleu në në kalim direkt në qeveri. Kreministre? Ministre pra ministre. Në qeveri pra ministre. Se si e di gjovë a thashë mësë dhe bënit kreministre. Jo. A dhe se bëndot? Se bleu në është e matur, a nuk fretë kësu. Qesim. Duhet një kreministre që... Të thot të doj gjira, Donald Trumpin. Thot gjëra, po. Ske ti një pauzë, më, si është, eh. Uh, le të thotë gjëra, pra. Megjithatë unë e them edhe këtë me bindje. Duke e njohur edhe edhe presidentin e elitë Amerikës deri diku. Mhm. Mm Mndisë Ramës dhe Bleonës, ai prap më shumë do donte Bleonën. Dhe A, unë jam një një i njëjtë mendim diskutatë. Unë mendoj që ai do të mbështesë Bleonën dhe shumë herë më fuqishëm se Ramën. Shumë mirë madje. Po, po, patjetër. Kështu që plus Rama ka ka folur Kundrati. Po, edhe këto bën. Këshë një lëvizje të zgjuar për ne, mendoj, një rokad. Hishëm unë vë Leona. Qirrin, po. Pse edhe ja ku rregullova me amerikan. Ne festojmë me shampanjë prap. Po. Elagi me shampanjë. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna nëpërnte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Në pjesët bëtë mirët e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prende Nga ora 7 dhe i në dhe This is Club FM Nga është një avion Në cili ka një difekt shumë të mafë Ka vetëm 4 pasajjerë në fakt mm -hmm. Në të Dhe 3 para shuta Qështë një avion e do bjerën Edhe shkjo situata Pasajjeri i parë është Stephen Curry Njëri nga basketbolistët më të mirë në NBA Për momentin Curry thë shikothë se Ekipi im, The Warriors, kanë, kanë paguar Dhe këto miliona janë fansat që presin nga unë, kam kaç kosha për të bërë plus, jam dalë i ri, u lutem ta. M'takon mua, m'takon mua një pocket, okay, të punën kokën të tjerë. E mori Steven Kerr një parasut edhe u hodhi iku. I dyti pasagjer, uh, Donald J Trump quhet, është, ai on janë presidenti më i zgjuar në historinë e Amerikës, unë jam presidenti më i mbar në historinë e Amerikës, do beqja më të mdhaja një sori në historinë e Amerikës, pa diskutim, se si, presidenti më i mbar i historisë Amerikës, mua m'takon, ai më i zgjuari në historinë e Amerikës. Më takon që ta marr bashkën e dytë, tundin kokat këta, po, okay. Ja, mori pashundën e dytë, oh, edhe. Okay. Në tram. Mm. Pasi njëri tren ishte papa. E tiri i tili i drejtohet pasagerit të katërt. Pa. Pasageri i katërt është një djalë 9 vjeç. Ai i thot papa, i thoshi, "Shiko, thot të të ke një mesazh." I thot, "Un jam i vjetër." Thot, të, "Nuk më ka mbetur shumë kohë." Kurse ti je djalë i ri, ti je vetëm 9 vjeç. Ti ke jetën përpara. Kështu pa. që un mendoi, i tha papa, "Le të vdes papa. Merëni ti parashutën dhe idhu ti." E në thot aji, o Gjaq i papa thot, nuk ka nevojnë, thot, se ka dy parashuta, a i presidenti mi s'gjuar një historinë në Amerikës, mori qëndën ti me të shkollë. Po qeshtë, e, ha? A vi beshë tjeri? Nuk jam së të për momentej. O, <laughs> o, o, o. Alright, <laughs> everyone here that me must burn something. I'm basically something different. Because something. Ega for the mo. Ciao. Mir papshim. I tell you what I need. is sitting down a dark wall is sitting in a rain cold oh but alone i needin just one thing the nature little bit of sunshine i need sunshine Mama I need a god one I need to get at the heaven sun I fought a devil to take me back again down south. Oh but lately I believe in just one thing and that's to let her go alone I need your love Are yeah, the lonely roads you Do janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna nëpërntë, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. <laughs> <laughs> Shujo, bashdem, pikeris, të jua vazhdojmë pikërisht aty ku e lajmë dia thamë. Po te kujtam ata. <laughs> Momenti i juicit më zgdashur me me censur. Tingu... Ba, ia jo, oh, me censur, me censur që ka bërë Altini. U bën u bën çadit. Kjo është dita e tretë. Dita e tretë. Mm. Si ndihesh sot, dita e tretë? Më në mund t'i ndihë ndryshë, t'i mm. e shikon që dhe e në polarisë. Në pashë. Në të të të rekordet atinit, të të vazhdoj këthëdoj. Sigur të të shkoj këtë, t'akoj obamën. Gati? Gati. Okej, okay, letë të dëgjojmë tani mishda shurë këtë kripë, kujdes. Atatë gjithë kanë parë panele djelore. Të gjithë kanë parë m***. Ne duham pikrisht të shkojmë në zonën e mesit, ku njerëzit nuk kanë qenë kur më partë. Në zonën e mesit, miq dashur. Në zonën e mesit ku njerëzit nuk kanë qenë kur më parë. Okej, okay, thashëse në fundi që simxhon. <të> po jo, mi jo ke nuk kemi qenë. Pjesë para kësaj e, e di mirë atë pjesë. Volta ka ofruar uh, orën, miq dashur, ka ofruar ë uh, shishët nga kantina e pieveve Gjergj Kastrioti, ka ofruar bileta për në kinema, bileta, biletat. Përse mos jemi në pileta? Jo, jo, thonë, bileta, bileta, për, bileta. Po. Më elektre... oh, e dhanë dhuratën nga Elektrein Elektronik. Po. Ohta sochengat e trenit. Duket altë. Një dhuratë elektronike në rast. Komi. Atëher kemi dy bileta. <laughs> një dhuratë elektronike që që kanë efekt të paqëndrues më duket të dolën. Po. Aha, më e thëna nisë tani. Tani tregot deri në Vlorë ata. Tani tregot ata. Nisë të sjuan. Po ja më dolën një moment hyet edhe thash. Si quhet ky segment? Ai një segment në radio që ndryshon e jingle-n. Po po, të drejtë. Le të flasim për hallet e mia në klubin e mëjesit. Ë me Oltën tani në Club Fem në 100 Bigade. Jagush. Leto flasim për Holiday Aldos. Ji e Aldos. Zakonisht kam vetëm çefe, por këtë herë kisha hallse, vetëm një moment dolën hyjet, e thash ti ruaj mos da, mos mii. Po ti ruajte moj. Ti ruajte hyjet. Da ballkonin, gatitaren. Me lazer. Ej, një sekondëshi. Pse që ishin pa hyjë? A po fal? Së ishin pa hyjë. Po ka viroza. E provi roza. Roza, virozë. Roza, virozë. Kemë televizorën. Kemë televizorën në shtëpi. Unë skam. Quditrisht Kisha një pojë Kështë një pojë Këmë një pojë A fosë të vizot <laughs> E për zemi E për jënë vëndi se kuiku E për jënë vërdori një për armë të fëtot E për kjo të qanjë A sëmë jazz Në gjohë në gjohë Êshtë për ty ollëta Për ty ollëta Këtë më gjestët përëntes Për ty dhe Ujetë të tu Ravsh Ollëta e ka këdhjenë në mi ishtë ash Ase, ata kanë fjetur një çiks, duhet të, duhet ja një orë, dy orë. Edhe ndër, or, or, sikëto komplet. Edhe kanë fjetur ja një orë, dy orë, tre, katër orë, pesë orë. 9:00. Ne në darkë kanë fjetur, nën darkë. <laughs> Janë bërë daulla, e kanë nga gjumi i tepërt. Oh, sa mirë. Nuk se ke fare kështu, politikanë komplet. Okej. Okay. Shumë mirë, shumë mirë. Gjithsesi, sot e premte, muzikën e zinni un në klubin e mëjetësit në 069 20 70 222. Arzuar Xova komplet. <coughs> <coughs> ha, ditem të shikojmë ashtu. Me, e di, syrat. E kam fjalën syrat. Jo, do un pa gjumën. Mm -hmm. Edhe ti pa gjumë. Po ti. Po ha, pra. <coughs> se ki vori në xho. <coughs> <coughs> Por mua. <coughs> si nuk e pëtshi. Ndërras. Ndërras. Ndërras. Ne tek mendin le të flasim për pa gjumë. Hadët e mia po. Etinic në këtë. Ti don të bësh me hadë vetë. Duken, a? Ke mënë? Po, ndryshë nga ollë ta në ata i me kishtë e uje mm. <laughs> Ti duke luajte Ajo, hjo e shkëndia Ato ish, ishin shkëndia, më fale e lecoa ka bimë Ato ishin shkëndia Sa uje kishtë Pekërisht Nuk e djeri Duj ishin të mdhenjë <laughs> Shumë të mdhenjë Kur se pasaj e pisa tjithë nuk duke shkëndia Shumë të mdhenjë Shumë të mdhenjë Shumë të mdhenjë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 Got my soul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 Don't put your blame on me. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Kush e zgjidht anagramën do fitoj, të fitojë miq dashur. Kush e zgjidht këtë anagramë do të fitojë? Do të fitojë 1 orë nga Premium Watches. Bravo Olta. Faleminderit Olta. Ju kishit kopsë mi kishit transferuar orat nga llojet e mia. Absolutisht. Isha, ja. ke savranë një çë, por shumë çelërat e Altinit të gjitha me ora kështu. Aha, e pas ke vënë rë edhe këto, ëh. Jo, po, tani shumë mund ja do ta shoh, do ta ha një arkiva. Çampa. Sepu di pas ke vërt shumë holl këtë punë. Sigurisht, tani më shkoj mendja dhe do kontrolloj. Okej. Okay. Okej. Okay. Po dhe, do gaboej. Do të përgjigjesh për të gjitha këto. Ti thua që jo, jo se jo se kontrolloj, është një gabim, a do do nxitojm nëse e bëj? Po. Sa? Se? Se ke kemar ora pafund nga unë, domethënë për lojrat e tua. Ora është, është, është e tuaj demie. Vos, po. Unë ja po ora dhe s kam or. <coughs> Me shëra fjalën. Mirë, mirë, dakord. Mm, mm, mm. Nëse çorën sikar kjo. Nuk do, nuk do gaboj. Të premtoj. Falemirit. Pani. Kërëbëri e mëqesisit? Anita Bjitrim i shtashur Një orë për ty Apo se ka këshullë Ollë dhe ma bëri këshillimin Mosë nëzitonë mosu ga bëh? Okej, okay, dakord, pashe E mora veshtë, kuqë në dronë punë Musu mm. me borë Ti se mërën ti ka qesici skuambeva titter un metodo di sfiar bashes to cille stazione e sta tu pra forse ti ha strangol quando ci tendi cadi sono toya semini ha dice per bon un concert e ka organizuar edhe Ko se da kur ti pa organizo një konsert Nuk veti nëse e këtë shuar Në shumë interesanta të... Ko se da më kontaktojt mm -hmm. Doj që t'jabim disa biljeta uh, Për konsertin Në basit printohen ato mm -hmm. në, në klubin e mqesit Shumë duke Konsertit do jetë mm -hmm. Ka mëshimin drejtë fundit muajt Në në torë mm -hmm. Dhe ku mbas datës një zetë Dhe Do t'jen këngtar të rinj Që do t'këndojn Këng Këng Tasa e poke ta, Po, dojës jeli në no, në nërën e ture Grupet e para dhe mëndën, uh, kanë qen, kanë uh, me ndënë Ka të bëj me muzikon rock? Po, vo, me muzikon rock Dhe me ndënë Albatros që kanë qënë uh, Thunder Way mm. Më këmdojnë gjithë këta Po, po, po Pas pa. pa, pa ka përshënë të që këtë deshme Po, por këngë të i këndojnë Cunat e gosët që janë aktiv tani, po mm -hmm. temi Me atë Me playlistën e vjetër Që mm. është shumë interesante, po është shumë i demja Këtë ndërni? Ka, ka plot këngë? The Fish Hook? Oh, qen, oh, ka në qënë uh, grubel tënë dedhës e gjithë tënë? Aleksandër Gjauka Dhe jetë jet, jet diska shumë interesantë Mendoj, më um, që që brakozita për këto Në kapër qërë si ide Që që do kem biljeta, jam sjetu do kem biljeta për, për atë koncertin po, Mendoj, e, që kjo këngë gjithashtu Po të li përpurnoj mm -hmm. E kemë rësysh, kjo vinde shumë mirë Në shumë mirë shumë mirë Në shumë mirë shumë mirë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 Not the same as when I was Punched in the old days There wasn't enough The card game's an ease With the bitter soul of blood I was in but I won out My mother's love is choking me I'm sick of words that hang above my head What about the kid? It's time the kid got free Be okay to be in my To janë pjeset bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hëna në të prente Nga ora 7 dhe i në 10 This is Club FM E keni për rësyshte si hëna shkakton batitën së batitën mm -hmm. Të reqë okay. qëndëre në oceanit Dhe bregjët të rikën mm -hmm. Si tosh ujnë blidhe në mes Afrohet më, më shumëhën Pasaj e lëshon prapë për largohet Edhe brigjët afrohen mm -hmm. e tjerë Si qka këtë ndikim Bi ujnë e oceanit Këtë, këtë të rheqë e edhe mbi trupin e njeriut. Patjetër. Që është 70% ujë, siç na thon. Duhet ket një... po, për nga nga lunatic, pisa... të ketë një Përndryshëse është një lunatic, pse ta. Ka 12 tërheçi. Disa <laughs> e kanë më të seksuar, disa më pak, kështu që tek shetek... gjithë <laughs> secili <laughs> prej nesh do ketë ndikim. Pajerit. Është mm -hmm. vërtet këshillohet të rrihen në shtëpi atë natë. Mm -mm. Jo, lejo, nuk do ndodhi ndonjë gjë e jashtëzakonshme. Të lidheni me rripa të krevatit. Hey, në Ditarin shkentësor, mm. nature, natyra, shkryajnë se shkentëstar nga Zvicra, kanë arritur që të bëjnë majmundët e paralizuar të etzinë sërish. Uh, oh. Dhe është një makaki, lojjë majmuni që që quetë makaki, është ah, okay. kí së tur në që fëse shikon në karaj me të mitë. është saj, aj, aj lojjë majmuni, që quetë makaki, ma do si të aferë. Po shumë zgjuar janë këta. Shumët, nga Azia, e kam arsyesh me këto vendet e, e Azis uh, së jugut janë janë gjinden kudo. Ta. Po gjithsesi, ky majmun që ata po për përdornin e kishte shpinën kurizore ose shpinën shtyllën kurizore. Ë e kishte të thyer, të të dëmtuar, uhum. të dëmtuar. Çfarë kishte bërë që gjysma e poshtme e posht trupit të tij mostërviste dot. Dhe për ta shpjeguar thjesht, çfarë këta bën? Shkencëtarët, ata vendosin elektroda in gulën në trurin e majmunit, Tanë. atje ku kontrollohen gjymtyrët mm. e poshtme, ku kontrollohen lëvizja e këmbëve. Dhe pastaj i morën këto, uh, i lidhën situash me me tel, po që jasht që jasht uh, Kafkës së majmunit mm -hmm. dhe i çuan këta tela dhe i rivendosën me elektroda në shtyllën kurizore mm -hmm. poshtë plagës post thyrjes. Tam. Pra si tu thua se anash kaluan thyrën, bën një lidhje të shkurtër nga truri deri tek pjesa mm. e poshtme e shtyllës kurizore duke tekaluar mm. pjesën ku shtylla kurizore kishte dëmtimin. Ëh. Mm. Dhe si shpjegoi ta, e gjithë dhoma me shkënstar ulëriste. Nga shefi dhe derisa ne shikonin që Majmuni, regjistrimin e Majmunit, ulërima nga shefi. Nga Gëzimi, po. Dai, ja falëndesëm. <laughs> Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Is this is the real life. It is this just bad to see. Got in the landslide. No escape from reality. Open your eyes up to the skies and sea I'm just too cool for I need no those streets because of physics easy go it's high it's low in any way the wind blows doesn't really matter Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead, mama, life in charge. Do janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Trenta, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Jo, ieri them uh, do të luaj. Do të luaj ieri. Mm. Si si? Do të luash ieri. Do të luash fare. Po si do të luash? Do të kalim nga dhomat tjetër. Po <laughs> dakor. <laughs> po falpoh. Tani gjetë emision <laughs> me çfarë do? <laughs> O, o, o! U nishe antikutitëra e tiri... E ku përtuar e ku përtuar... U të ku ishe tiri... U nishe antikutitëra e tiri... Ape dhe, ape dhe, ape dhe... Ape dhe, ape dhe... O... Kali o këto... Në, në tobe farë... Niu, niu, niu, niu, niu, niu... Niu, niu, niu... O lori ishe këto dzupin, lori thë shumë papktu. Tërë... O shpëtoathe, shkëpam vide kërkisht... Hahahaha... Pimim, pim, pim, pim, pim... Dani një sekundë. Jere ti ke parë di kë. Ta. Kjo është... Kam parë di sa, por... Por njerëje. Mos e ndro rrugus, por... Ja, nuk e ndroj, ja pjallin që ja. E që ti dhe qëtë doqë që të them unë, o memi, o memi, o memi, o memi. Ja, ose po... Në momenti që e t'in po dhështë kë, unë po mendoj e së kë. Ha, nuk e nga do që plen me grupe. Ja, për zhë këtë. Endë ja. Hmm. Uh! Nao. Oh. Tini, tini, ma tini. She është na prishur zilja. Po para sigurisht është prishur zilja. A sa para guloj, oj, ta më skinë. A ka altini dorat tim duket jo, më po. Unë nuk e di. Që digjet kompleta. Po ka diçka që të shkon aty. Jo, digjet shumë, mos e di se çka. Po volum duhet të ketë po. Volum ka po. Na ja, vran griva. A pra, panem dhejnë i tamë A këtu, këtu... A të të të të të të të të të të të të të të... Oke, në regull, në regull... A fillojnë? A dere, ieri ke parë një burë Pamë uh, Burë i që ke parë në ti ieri është i pashëm dhe tërheqës Do të shë a pamë Oke Përloj në ti Përloj në ti Mos i vëbisht, të oltar Pa, mi e më pashërë Dhe është burë i martuar Pamë do shkurij dashargi pashëm me tëresin para. Është një shoqja fmika, s'e di. <laughs> <laughs> po e sem para për këtë. Është ke takuar ose e ke parë në panajir. Po. Ky është, një, pra, është një burr i pashëm, a uh, mm -hmm. dhe tërhiqës, e ka parë në panajir i martuar. Një sekondë, një sekondë se e djeg. Mm. Ky ka shkruar një libër. <laughs> jo vetëm jo. <laughs> jo, po them tani në fund. Nuk e di pse, po. Ka shkruar një, një libër tani nga fundi. Po, nuk e di eksakt se kur, por di të periudhën e fundit ta Nga të, fundi ka shkura pra Nëndosha mm, <coughs> në 2013, mos nga pojë 2014 A, jo ta në 2016 Ja, me sa di unë, jo Ka flok mm -mm. Jo, ja. oh, mos, qënë nga qëros <laughs> <laughs> i, ja. I fillon në emri me bë, <laughs> ka një emisondë t'i <laughs> Gjysë për gjysë Gjysë për gjysë Gjysë, në fillon në emri me bë Gjysë, nuk është blendi fërsi Gjë bim një igu, al di një ndojshë, vështë ojnë ta Në fatur me Me e? Jo, ja, nuk gajtërojt kjo pjesë a që të ta i shirin E të mund tupja Një sekundë të a i tha, a jo, a jo tha, bëse ke mundje në oltas, a jo tha është qëros E pyve ta unë, a është me flogën Dhe i kanë filluar të bjën, më se kanë parën këtë Ja, ja, pasë nuk e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Me yu, ja. Me yu. Y, y, sa ljarë gjerë. Y liet. Y liet. Y liet alis kar. Ja. Jo. Po është mashko? Një sekundë. Sekund. Po edhe y po, liet ma, i mashko. Y ma, ma. liet. Oke, okay, nuk e t'gjova të shëta. Nisë ka i gjova. Edo unë për mashko dhe ti. <laughs> sorry, <laughs> <laughs> sorry, e t'gjova në dryshat. <laughs> Nuk e t'u gjëva Nuk e t'u gjëva Nuk e t'u gjëva Nuk e t'u gjëva Nuk e t'u gjëva I filon e mëri me F E G E G I filon bë mëri me K Bravo Sa bërë qëti Ka shkua e turr Librin lëkuraj qenit Ti kuit pojtër i të telefoninim A pas ka qen e fort Ka shkua e turrrë Le Blin, uh, Ilusionen mm. Sirtar. Pa. Okej. Okay, Shumë e dobëleron Benedict. Bravo, po. E sakta, uh, Lorian. <laughs> të lumt. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na tharante, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. You can run free, I want hold it against ya you do your thing never wanted a future fuck if i knew how to put it romantic speaking my truth there's no need to panic no let's not put a label on it let's keep it fun we don't Is there one to keep um I said you were fine so for whatever reason though sure we can tell or try and keep it platonic Oh now you can tell if I'm really ironic do të bëjmë të mirat të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Prënda, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Këllaja mm, mm, mm. juaj vajza fillon me L. Jo. Jo. Këllaja juaj hat. Ja. është. Jo. Posta veprim. Jo, tamam. Sh. Jo, ja, çfarë është kjo? Koncept. Shëve, ja. Shkrim. Jo. Ja. Ja. Koncept, nuk do të thosh as. Êshtë dishkaj që e bër njerë jo, po jo dhe primë? Êshtë dishkaj që e ka njërë jo, dë thoshamu të thosha e kurë. Ka njerë jo është njërë jo e karakteristike, pra? Po, mund, mund të shuhet. Një ndjejnë? Të shkakton dje, djesirat të mira, kur dikush është... është... okay, të... tjet... jo e ka. Këj është mendimin in personal. Ok, a Terry bjet të... Jotë i gjithë e ka. Një cilë si, pra? Ti si me ndonj njerë e ka, lë timi këto? U, u. Unë më ndoj që Njollë M jeri, një lloj Mje. Mirë si ja. Aldini. Jo, ja, jo. Ja. <laughs> me, me, me. <laughs> jo. <Ja. laughs> ja. Me shkurë, me shkurë, inteligjencë, etj. Po jemi këtu domosdoshmërisht. A jo që do thosha unë që një njeri inteligjent mund ta ketë këtë pjesë vetëm? Tani, të vetën. kjo ka të bëjë me karakteristikë. Jo domosdoshmërisht. Hmm. Me karakteristikat shpirtërore po, apo mendo. Themi. Të dyja bashkë. Jo bashkë. Hamë vaje. Më vaje. Jamë ngatruar shumë keq. Më vjen keq për ty. Me dashurinë. Jo. Ka dy me dashurinë. Nuk a të bëjmë me dashurinë. Vetëm te dashuria e keni një dona. Te dashuria nuk. Dini nga ajo po. Ju të dy çdo ditë e keni një dozë të kësaj, do thoshë unë me qoftë. Kjo doza që kemi ne. U? Jo, nuk është humori. Jo. Ha ha. Jo. Por fillon me. Mos har harmonia. Jo. Te humori do thoshë unë më afër si quhet një njeri që ka humor që spotit fillon me h pra kujdes me h sigurisht një një njeri që është spotit të tjerë të miqdashur quhet një hilacak jo jo ja tani mos e thuaj gjithë fjalën po mundon të djesh gërmën e dytë jemi tek humori <të> po ne unë dhe Blendi e kemi gjithmonë nga një doz me vet ë këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hana në prepte nga ora 7 deri në 10 this is club fm